Itali ni kazar hundarrian, eh? da nazioarteko konferentzia Parisen, klimaren zaintzeko izan berlitekeko 21 bat, undolaz. Laurent Fabius Frantiako kampoko aferen eta nazioarteko garapenako ministroak zuzenduko du kopo goitabat hori eta gizarte zibireko diendeak bilduditu hor larun bat tian, dio emaitzak atera behar dira txotuki, atera beharko direla konferentziatik, ez 2008an kopenagen uh, gertatu zen bezala, porrot egin zuen konferentziak edo akordioek hasteko kapitalismoak manatzen duen mundu hau Xavier Arlouchet, berotze klimatikoa gelitzena leha egiazki bai, euh, lembizik justu ki itzori, berotze klimatikoa hipertzer untsa da, zenta berotze eta erotze klimatikoa negoste badria uztartu be horik enduz zinez kontzientzi hartzeko zer den jokoan joja, eta um, orduan anunzio efektuetaz at uste dut behardugunukan jagera bat uh, kondo hartu behar duguna uh, ze gauzatzen den ondotik. Eta nahi bat gusantzatukan, ertenden bezala eraginkoha, zuzena eta e, aldak e, aldaketa posible edo e, alda, e, berotze hori e, gelditzeko paradaukan dezan olako nazio batuen klimari buruzko gailur batek. Ez gira egon behar e, adierazpen hoien entzuten eta behanez bon, be, araiz, o, marxatuko da, aldiz berda eragiten haizan pratikan bakotxa bere inean. Eta, uste dut, uh, berde-la justu ki kaxo egin olako uh, dèklarazio uniekina untsa da, zentsu nahi oiten bada, eta hori nahi bada lortu, berdak gero ikusi pratikan ze neuriemaiten den, holako gailurek nok dituzten finantzatzen pratikan, ze uh, akordioen enten den, ze enpresamotakin, holako gailuren um, eredugarritasuna erakusteko, eta itxuraz, behar dituzte jarenik barne kontradikzione batzu hor, zenta ergai, erregai fosiletan ari diren enpresa batzu ere, badira, uh, uh, gomitatuak, holako um, uh, gailuren zat, eta erregai fosilak badakegu beloteki efektu, efektuzko gasen isurtzaile handiak direla. Eusko xederik baden zaren zare da? Orduan, zelantzana baita gauza da, berdena da egin erakutsi jendartean mobilizatua dela, eta ez duela honartuko, uh, saierza aterabiderik, edo sasi aterabiderik, uh, asalezko deklarazio batzunekin, beti behar maneran segitzeko, azken finean, batzutan da gana edu pintatza berdez, baina egiteko molde edo gure gaur egungo ekonomieru eredu hori fosillen gainean uh, ahunt uh, be, ari dena, fosillak azken tantara ino editeena erabili, atera, edo beste eredu bat plantan eman da Edo man gabek hori berdat joztu beti uh, main gaina nasari. Ya ja danik egomitatu sintugona colibri uh, uh, pizkat lana hori ipatu sinuen ez dakite nola irudikatu uh... Uh, saido arganoa undioren kontra mundial, mundializazioa hor da erranduzu uh, ziren adibidez Nestleko burua horzen, larun bat ean uh, uh, inguruan, behaz zer esperdeu da Pariseko konferenziatik egiazki? Gauzatzia ondotik uh, zinez erranduzu uh, egiazko uh, neurriak arteak izan ditamien, ortik haratago zer. Hor, uh, pratikana, uh, hor, estatuen ma arteko akordio batzu dira, bako txabarkoitu bere uh, engaiamenduak hasi uh, dira jadanik aurten, erraiten eh, zeinetan beharko dituzten gailo hori hain zin, jadanik bere netzekolanak batzuk ez denek, jarenik jadanik erakoztendu zeinetan eh, kezka hartzen duten estatuek bere eh, tipitze erronken eh, plazaratzeko. Eh, txip, erronkaiek plazaratzen dituztenek ez dituzte heinekoak behar den eh, gibelatzen maiteko. Adibide bat argikiu geiteko zentapazutan, sobera adirazpenekin galzengia, eh, Lugaren asalanpean batu um, uh, erregai fosilak. Okay? Erregai fosilen horien ezagutzen diren estoken, eguneko goia bakarrik baliatzen badu, jadanik uh, badakiu uh, atmosferak jasaiten alduen berotegi ezpektuzko gasen kopuru hori uh, gaindituko duela. Egan nahi du, berotze klimatiko bat ikatz, erotze klimatikoa joiten girela. Eta hor, planuetan, ez da usten, nokte egeten dien, bai, bat utzi, Lurpian diren erregai fosilen euneko laroia, horberian, olako neurik ez da entzuten. Golkoko erialdean uh, buruak kometzitzeko, zaila da, uh, erregai ez betia da zola. Horgan, olako elementu batzuk kontzuan hartzen dira, eta gainera ikusi behar da ere, uh, irritarrek, behar dutela jakina, erregai fosilen ustiatzeko, sekatzeko, ekerzeko, betzeko teknikaiak batilela ere, dirugaguntza, publikoak. Heredut eh uh, erregai hauek gerotakiago erreskiago nahi da uztze eman eh uh, guri uh, organ diskurtua uh, bi aldetan ikertu eta gelditu ber dira holako dio laguntzak hek finantzatzeko berditu zen bultzada dauka iteko zentaek dira hek egiazko helburuak uh, uh, lortzen lagunduko gehie duste eh ganait eta berotegi efektuzko gasenix urketa txipitzen orain hortako berda diskurtuetaritik ah, diskurtuetarik atik, aziki kushi praktikan senoriartuko den erregai fosik hoien, eh, diru laguntzak gelditzeko, eta lurpean diren eh, be, estoka hoien, eguniko laroia ere horguzteko. Munduaren kontrolatzea zaila da, ez da nun bait gure esku, eh, diogun bezala lizen esku eta alternatibaren esku eginen dena garazin, erreiten zinautan hor eta lehenik, eh, ba, rakastatxua izan dela ere, itzulia, bilu maureten alda, horreitara er, ziko du eta alternatibak Europako sehi errealde zergatu dituela lauila betez, bizikletaz, tandemez, eta bez, Zerbilume egin du sue. Ebe laburbitzeko justuki uh, alternativa mugimendua azken findean da tokitik nazioarte mailarako paushuri emaiterata, bon bizikleta ez egiten da, baionan eginda, eh uh, lehen alternativen erishka 2013ko urrian eta hori egin nazen justuki COP21, eh naziobatuen klimari buruzko gailurrari begira egaiteko, hala hemen batugu gure lurraldetan alternatiba sehatzak marchan direnak horiek badira bultzatu eta konduan hartu hortillo joiten dira ekezko atera bide orokorak eta horiek biderkatzen barin badira lehendarteak erakusten badu hori guztiak baditugu sasi atera edo asalezko diskursoak e, beren ziesgerritasunak galduko dute eta dei hori egintzen biderkatzea ama 1000 alternativa eriska eta Bidergatu dira, egun da amar pasaia denik izan dira, eta horren multzatzeko, ekainaren bostan, nazioarteko klima, um, ingurumeraaren egunan partitu dira, beraz, bizik eta berezibatzu, irudu edo lautokikoak, elkartasun eta uh, transizioen, el, elkartasun edo solitate eritate simboloa dutena, eta transizioen ekologikoa ere erakusten dutena, 190 guraldetan pasatzeko Europako 6 estatutan eta hor, konduan hartzen da horai 11 um, alternatifen eriskak gei 5000 km kilometroko uh, uh, eta pakabait hitzaldiak lagilda lagialdi klimatikoari buruz tokiko alternatifen aukespena eta Uh, saietz uh, aterabidean kritika ere portu baten sortzea hemen an supermarkatu erraldoi batzuren ateratzea, bi aldeak egiten ziren kritikatu gaizkiduana eta goraipatu jadanik martxan diren aterabideak lauen mila pertsona pasa, jadanik mobilzatu dira edo alternativen errixka batean edo bost uh, mila seion uh, kilometroetako itzuliko kilometro batean eta ganaidu jadanik uh, milioi erdi batei urbiltzena egela jendeak aldaketa edo berotze edo erotze klimatiko horriburuz alternatibak badirela erakusteko Europa mailakoa da gien bat, ala ere? Partitu da euskoan eta hor hartzen gira, sei estatu pasatuz, tokian Tokika haukanez e, laguntza ezberdinak parte hartzean itz bat, ari dela oa eta bukatu dela Parisan, duela gutxi, e, asteburu buru batekin, e, alternatiba itzuliaren harri batzak berak 20.000 pertsona bildu ditu azken e, e, e, egunean, eta biaren bazen Paris eskualdeko alternatiben egia hor, eta 20.000 pertsona bildu dira. Europa ipatugu, xareka da huri, muntatua. Nazio artean, zer german mota bat duzue adibidez ego Amerikako edo Asiako egiturak badira dira? hortan direnak? Ba, uh... Uh, nola aldaketa edo berotze klimatikoak uh, gure ekosistemak, gure ingurumenak dituen argunt, uh, uh, da uh, baldintzaz aldatzen edo egoeraz aldatzen, uh, eta badira justuki egoemisferioan uh, oraino uh, askarkiago diren uh, erritarrak, mugimendoak eta orti glanda erantzunen ere uh, atsemaiteko eba iten dituzte uh, hainbat pausu eta badan azio arte mailan ere harremanak uh, badira, hor uh, Pariseko gailuean dira oie guztiak ere biltz zen, justuki, uh, denen artean uh, beste proposamenak plazan atzeko. Mm -hmm. Lehen partea ezko gazen, piskat, elgerzketa uh, horretan, piskat, eguera, hai, hai, patzen dugula, iku, iku eguera nola den, hala ere, baikor, ki ikusteko da zuen mugimenduak, zehoi hartzun hartzen duen behar bada aski da prentxan, eh, prentxan ahondien horietan kakotxen hartzean ikustea zagaipamen uh, izan den, eta bere ziki, pariseko ekitaldiak ere ze likukan duen? Ebe, kontatzen da hor, 2006 kilometroien karietarata, uh, 6. Uh, artikulutik At, ergan nahi baita paperezkoa elkarrizketetan, irratietan, e, telebista ezberdinetako e, e, emankizunetan, egin direla. Eta ergan nahi du, beti behar gaiarei buruz, berotze edo erotze klimatiko horren, e, inguruan, espikatzeko ez zela asalezko gai bat, baina funtsa zela, gure e, jendarte gisa bizitzeko baldintzak dituela horrek zalantzan emanen, eta behar dugula justuki gaur danik, aterabideak, eta ez bakarik egin behar da, behar da egin behar da, ez badira. Plantan dira, martxan dira, soizie, eta hoien indartzeko parada eman die justuki hainbat edabideetan. Eta hor da hoartzen, azken fina, poliki-poliki erritarek ere bat ditugula trezna ezberdinak, baliatzeko, uh, plazaratzeko, eta ezberdin bat guk goi mailurgoi, gailur bat egiten al, eh, estatuek egiten al duten heinean, guk alere auzo zauzo pasatzen al ditugu praktikan diren eh, egiteko molde ere eta ez eh, atera beide pozointxoak, azken filan, iren steko, eh, batzutan eh, gertatzen den bezala. Dola bi urte lehen alternatiba egiskan tolatu zen bai honan, kasik uh, uriaren seian zen, eh, bez egun bosta, ama bi mila jenderekin, bo, ez da beste hain beste, espero behar da, donibane garazin, ez da garazik ere hain jasate, jasaiten aluen erriak azteko, Beras uh, igandian nola antolatuko ziste? Ora un bizik importantela ja, importante da ikitera alternativa erriskabate horrai baiñako esperientziatik landa egin dela kit metodologiko bat norberak bere auzoan, bere egian edo eskualdean egiteko gizan, ze pauso emaiten aldituan eta e, bi ziren bizibarnikaldeko lantaldeak du dura urte bat segitu pauso hori du, beste munduko esperientziari guka holako uh, ikitaldean antolatzeko baino kit hori laguntzarekin eta lurraldetik agertu diren orain hasi 80 alternatiba uh, buntzatza uh, belaguntzarekin laguntzarekin eta denak horri zanen dira igandeko alternatibaren eriskana diatani sikurako ingindarra biltzen da egiteak. Garena baita bidea helburu lekatzen da, zena da pausso bako zira Ebe bai, hemen, bernik aldean, batu uh, bai laborantzan, bai garraioen arloan, bai etxeera hainbat aktore, ez direna berdin berdien begungu ikusten edoen zuten edabideetan, baina egiten dituztena uh, nola, atera bidet konkretu batzu, plantaren baiten dituztena, eskura garri direna, eta horriburuz or, ari gira hor, azte buru bizikea beraz bat antolatuz. Riseski, aberez tasun Ugarriak zuen dira, itzordu nagusiak behar badai, igandekoak? Bai, or, igandain zin, eta hori gomita berezi bat egiten alda, larun bateko itzaldi importante bat zuen dira, eta irua ipandizazke, bat da larun bateko itzean, donibare garaziko erriko etxean horrezko uh, gelan izanen da, justuki, uh, iparaldeko... Uh, hainbat erriko etxetan uh, biziren uh, transizio energetikoari buruzko ituna itunai duten erriko etxek plantan eman dituzten ekintza zehatzak. Da erakusteko hor erritaren mailetik at, bagoaz erriko etxen mailako uh, pausuetarat, hoiek orkestua izan dira koizian, ogoita bat ekintza konkretu autetxibatzuk dituzte presentatuko eta atxaldean eso izko itzaldibat horre uh, bostak eterritarik landa aldaketa klimatikoa beroze edo erotze klimatiko hori uh, larialdi hori unksasen ditzeko alternatiba itzulian eman diren itzaldioien uh, koncentrazio bat izan da horre esplikatuko baita formatu bisikideen zer den aldaketa klimatikoen sen eta gero izan da Susan George uh, beraz um, alternatiba gara ziren babes lehal, terren un mundialismoetako sorza bat eta ataken uh, um, uh, orezko or, presidentea itzaldia maiteko Noel Mamert ohiarekin esklima uh, um, uh, sistema aldaz dezagun eta esklima alemarikin. Horiguzia teoriatik gero, pratikara biara mundan eramanen da, doni baini garazi oin da, animazioenak goizetik ahats, badira, ama musika, dantza, animazioen eta alde ezberdin bilduak, laragoitamak alternatibai erakuz lehen amikasektoretan izanen dilena, laborantzatik uh, pasatu arsiz, turizmora, e e e ukainduzu aurdunaldi eta ekoera Atal bakotxean hainbat aktore, hori guztiak tokiko janari eta edariekin gozatzeko palada izan da, beste lau itzaldi izanen dilarak ere egun eta hainbat uh, Ego da argi-arri piskat senditzeko beste molde batean bizitzen aldugula Donibane garazi bera ere lagungiruan eta ikusterat bai, bat ditugula, lugaldean berean hainbat alternatiba. Azken galdera galderaintzine, dena deno gitarawa da nun eskuratu, zehazki? Sartzen alda, e, bera e, bizi mugi puntxu egun, hor egungusiz berritasunak ere emaiten ditugu, baina plano horoko hor da, eta izain da, paradabat, hainbat aparkaleko izain dira e, alternatibien egizkaren inguruan otauzteko, eta hortik lan erriko etxetik e, elizako bidera, e, gero espainiako garaziko karrika oie guziak ibilkari bilakatuko dira, izanen da ere, eko apartamendu bat, hori ere agunt berezia nune e, besitariak parte hartzen halkoten, pasatuko dira apartamendu batean, nune kosikotuzten eguneroko bizian, sukaldetik, dutsera pasatuz, saloinetik eta gambarako desberdintan ze produktu, joko enbidez, erabiltzen dugun, edo erabiltzen aldita izken, eta horzea askoz ekonomikoago direla, e, etxan egina, edo eskura diren e, hainbat alternatiba. Laborki bururatzeko, ustailiana, e, siberoko egielkargoa, garazi baigorikoa, eta egitek, haute txen kontseiloa joan dira paritserat, e, ingurumen ministeritzarat, segoren joaialekin, lujalle perde bezala e, zautuak izan dira, diru dituzte, kandituzte, e, e, ingurumenaren aldeko egintzen eramaiteko, Zer dira urratxipitipiak e, ala ere valorizatzen dira zuenganik? Hebe, justuki, uh, paradaukanen dugu eta alternatiban berean, hurriaren amekan, atxaldeko biaketer ditan, iganderekin, beraz izanen da, transizio energitikoan eta ekologikoan den lujalde baten ezagutzeko uh, alternatiba hori bultzatu duten uh, haute eta uh, em, eragileak hori zanen dira espekatzeko merkatu estalian uh, zeripuru joaiten den pausku interesgarri hori. Sabir Arlouchet, Mielesker. Mielesker soa.